Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Till bb på gt.se Avsnitt 129 Vi bara sveper Över det blåvita medvetandet Som en riktigt lång, varm dusch I veckans sybeerska kyla Hoppas bara varmvattnet Inte tar slut när ni står där med Shampoo i hela håret Glimberg ja. Känner du dig som hemma? Ja men det får jag väl ändå säga, jag känner mig oerhört hemma när vi sitter och poddar här i mitt barndomshem Tyvärr då i min lilla systers rum, den här vända för hon är den enda Jag en soffa Prata aldrig högt om min syster igen eh, Vi har ju en renovering som håller på i vår poddlokal Så att det var inte så mycket att göra Och hemma hos mig kan vi fan inte vara, för där är det bara tjojim och, och då fick jag ringa mamma helt enkelt Ja men det är trevligt att vara hemma hos mamma Glimberg och pappa Glimberg Och även Patrik Glimberg Det är fint med familjevärderingar Så kanske det är Hade vi någon sponsor den här veckan Vi har vår huvudsponsor Melrose Company På Kungsmässan Som är den klädbutiken som säljer De grymmaste kläderna Det kan man ju om inte annat se på Patrik Lindbergs mässa. Ja, jättefin mössa. Jag har ju handlat en hel del kläder mer än min mössa därifrån men det är inget jag har nämnt. Mycket av mina eh, pikettröjor är därifrån. Eh, säljer ju märket Ralfslåren vilket jag har fallit oerhört mycket för sen jag tappade massa kilon och märkt att nu kan jag äntligen ha dessa kläder och då ska jag ha dem så att jag tröttnar på dem. Gå in på Melrose och så säger ni att ni lyssnar på Babypod så kommer ni bli handlade som kungar eller dotningar. Utan tvekan Vi har också en annan sponsor den här veckan Och det är Ekonomistyrning som sitter i Möndal Det är älskade Mikkel som är tillbaka Och Mikkel. Har gjort en grej inför 2018. Något som alla borde göra som har ett företag. Han har gått in som en sponsor i ifk Göteborg. För han har nu fått tillbaka det han ville genom sitt sponsorskap i Babypod. Och det överskottet har han nu då tryckt in i föreningen ifk Göteborg. Och kommer i år sitta på företagsläktaren och trycker in en jävla massa tusen lappar. Vilket känns riktigt bra. Ja, men det är som är jävla saga detta med Mikkel. Han började som våran revisor. Han hade ingen koll på fotboll eller överhuvudtaget. Och sen så har intresset vuxit. Han började sponsra oss. Han fick payoff. Han började gå på matcher. Och nu har han klivit in som sponsor. Det är, det är fan med underbart. Vi älskar det. Tack som fan för att ni vill vara med och driva bb vidare. Vad heter de, sa du? Ekonomistyrning. Veckans gäst heter Adrian. Han är skribent på Alltid Blåbit på Svenska Fans. Han är till vardags bosatt i Stockholm, men nu har han åkt hela vägen till Göteborg för att Välkommen till bb Adrian Pilspahiu. Tack så mycket. Fick jag det rätt nu, namnet? Eh, ja, det tycker jag. Jag är inte helt säker på det sista uttalas själv, men jag tycker det är bra. Om du, vet, om du inte vet det själv så känner jag att jag är ganska safe ändå. Du kan gå lite hur du vill, så att ja. säga. Eh, Du eh, skriver en hel del för Alltid Blåvitt på Svenska Fans, va? Eh, ja, det stämmer. Jag har gjort det i snart fyra år nu faktiskt. Mm, jag måste faktiskt säga det, och det ska jag vara helt ärlig med. Att, eh... ja, för jag bryter in nu. Du ska alltså ge en person cred nu. Mm. Ja, absolut. Det här händer inte ofta, Adrian. Så <laughs> lyssna och ta till det nu. Om nu Jockes ord är något värt I mean, jag, jag räknar fortfarande Ja. <laughs> Nej men kritik. Det har jag väl skrivit eh, utåt någon gång också. Tror jag att det är en, en av de få som skriver mycket kring ifk Göteborg Så jag tycker att det är faktiskt värt att läsa varenda gång. Så det ska du vara för. för. Ja, tack så mycket. Så eh, kika in Adrians texter på Allt i det, det tycker jag också ni ska göra. Och jag håller för övrigt med. I den lilla hyllningskör som Jocke just gav dig. Adrian, du är ju en av de få människorna som har den fantastiska kombinationen att du har helikoptercert och är arkitekt på samma gång. Ja, det stämmer. Det måste ju vara helt perfekta förutsättningar för att göra en rak copy av det här helikopterånet som de körde i Stockholm för några ett par år sedan. Ja, det kan man tycka Jag kan ju säga som så här att när det skedde Och min då är ju från Balkan Och man upptäckte att de hade kopplingar till Balkan Som hade gjort det här rånet Så fick man ju lite samtal från folk som var lite oroliga Som tänkte att så här, det här är för de här pusselbitarna sitter alldeles för bra ihop De sitter för bra ihop för, för det där. Ja, ja, men då vet om det Om det går riktigt illa med ekonomin för bråvet, Så får vi liksom göra någon sorts masterplan och slå till helt enkelt. Ja, men då får man ta en fråga. Vilken roll skulle du ha i en sån kuppjucke? Ja, jag, jag kan göra en avledande manöver, tror jag. Det är nog, det är nog min sak. <laughs> det, är, det, är det är din roll. Ja. Ja. Jag tänkte faktiskt att vi ska gå direkt in i min sant eller plast här. Och eftersom Adrian då är så jävla påläst kring allting kring g och all historia och grejer, så kommer vi inte ta det. Utan jag tänkte att vi ska få Dagens Santelplast att handla om hur Joakim Hanäs vid ett tillfälle har fuckat upp det rejält för föreningen IF Göteborg. Det här är liksom någonting som aldrig har synts i det så kallade allmänna rummet va? Det här är ju rent förtal bara. Det är det och jag tror inte att du. Är... du vet ju inte vad det här handlar om. Vilket också blir extra roligt eftersom du har bett mig att aldrig prata om det här. Anyhow. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi sätter igång då. Med påstående, vet du hur det funkar förresten? Ja, jag har hört de tidigare avsnitten och jag har haft rätt de gångerna. Så att jag var lite så här... Du är lite nervös än nu då. Det är ja. så här, jag säger tre påståenden. Ett är sant och två är plast, vilket innebär att de är falska. Du ska hitta det sanna. Och vi drar igång med påstående nummer ett. IFK Göteborg mötte bland annat Mjällby under sommaren 2014- Jocke hade tillsammans med sin brorsa förlagt en del av semestern i själva Listelandet. Magplasket kring själva matchen känner såklart alla till och lika så storyn efteråt där Mikael Stare får en golfboll i huvudet när han passerar en golfbana. Vad som inte har kommit fram kring den här historien och som Jocke sannolikt förträngt och bett mig hålla käften om är att det var han som sköt den faktiska golfbollen. För hur hanterar man inte en förlust på bästa sätt om man inte tar med sig golfsättet ut på banan? Påstående nummer två. När vi vid ett tillfälle åkte vi i för plan för att dokumentera och podda fick Joakim Hannes den briljanta idén att live livesända genom säkerhetskontrollen. Allt gick bra fram tills vi skulle båda planet. Och det kommer fram en välklädd man med en utskriven bild på Jocke som går att jämför den mot så här människor i sällskapet. Personen kräver sen att Jocke ska radera filmen vilket han inte helt oväntat vägrar att göra. Han hävdade att detta var innehåll. Jörgen Lennartsson ber då Jocke att skärpa sig, men inte ens den mannens röst skrämde slag på seglarna från Olsala, som såg till så att planet blev försenat med 15 minuter. Filmen den ligger givetvis kvar, både på nätet som i Jockes telefon. Och så tar vi påstående nummer tre. Vi har bevakat många träningar genom åren, men det finns en händelse som särskiljer sig från andra. Efter att ha joggat upp till PSA från bilen för att inte missa något är både jag och Jocke törstiga och vi går fram till spelarnas drickaback och tar var sin flaska. Jag tar Emils och Jocke tar Mikkel Bomans. Vilket var jävligt otursamt för Mikkel, för det visade sig sen att Jocke blir magsjuk samma kväll. Mikke, som av outgrundlig anledning ådrog sig exakt samma åkomma, tvingades efter det stå över fyra träningspass och förpassades till bänken i nästa tävlingsmatch som var mot Djurgården. Vi tar och summerar de här. Var det Jocke Hane som sköt golfbollen i Stares huvud? Var det Jocke Hane som är på att bli gripen på Landvetter? Eller var det Jocke Hane som gav Mikael Boman en magsjuka? Eh, ja, nu känner jag att det är ju inte någonting jag kanske förväntas kunna. Det här då, men eh, Spontant så eh, tror jag inte på Landvetter. Det känns inte sannolikt. Och eh, Jocke känns inte som en golfare. Däremot har jag ett vagt minne av att Boman inte spelar mot Djurgården och ja, det låter sannolikt att det skulle kunna vara så. Jocke gav Micke Boman en magsjuka. Jag tror att det är blåvitt och ja, inte plast. <laughs> Jocke man kan säga så här Micke fick en magsjuka till matchen mot Djurgården och förpassades till bänken. Det var tyvärr inte Jocke som gav honom den. Det var han som smittade mig. Nej, <laughs> Däremot så var det så här att Joakim Hanäs stolt vägrade att radera den här jävla filmen genom säkerhetskontrollen. Vilket gjorde att IFKs plan fick vänta i ungefär 15 minuter. Och när Jocke äntrade planet så var det inte supermuntra miner. Ja, men det var ju en periscope liksom. Den var ute. <laughs> på den tiden det fortfarande var hett liksom. Det var ju svinhett där då. Men varför vill du inte ta bort filmerna? Men det var ju skitmånga tittare på den. Ja, men var du inte rädd för att du skulle så här, bli insydd? För du sa ju till den här killen så här, jag tar bort den, du kan vara lugn. Och han bara köpte det till slut Ja men jag tänkte sen så, så fort vi kommer på planet bara, så, så, är det, så är det lugnt Då tar vi hand om det senare liksom. Men det var ingen som stod med sådana här wanted skyltar När vi landade efter hemresan Så, så det var ganska lugnt i alla fall Men alltså, jag förstod inte grejen var, var de sura på det för att du sprang in med en kameratelefon liksom, På landbete flygplats Nej utan så här säkerhetskontrollen Alltså Jag satte igång, ja, per, igång periskop Och så la jag Telefonen som den filmade uppåt Så den åkte liksom och filmade in Genom den här apparaten Där de scannade sakerna och, Det var ju svart då. Och så, ja, det var jättedåligt just, just de sekunderna var dåligt Men det, det, jag, tänkte, jag tänkte, det här har nog ingen gjort innan Det, det vill jag göra ja. Ja, okay. Det var kul att någon hade fel på sant eller plast För en Ja, ja men, och, och det handlar inte om lovit Då kan ni mm, inte skylla det jag på Det handlar ja. Han sabbar ju Ja, ju. Vi, vi, vi, vi kan väl göra så att vi kan väl ändå lägga ut den här filmen på våra sociala medier. Ja, som, så absolut. folk får se det här gamla fina minnet från en, en ganska kul cool resa. Jag var ju på presskonferens här i veckan. Hör och häpna på kamratgården. Mm. Jag fick pausa i GTA-spelandet och öppna min laptop då. För att se vad det som hände. Jobbigt. Ja, Liv du har ja det är tungt just nu. Ja. Du brukar ju vara på och tjata om vad det ska vara på presskonferens. Ja, och det är så här... Får jag vara kritisk nu det är klart få ja. vara kritisk. Jag känner lite så såhär jag, jag gillar ju presskonferenser. jag älskar när det är det Och Antingen ska man köra det för alla Eller så ska man köra det för sina spetsar uh, Och jag kände lite att där, mina fan fick ingen presskonferens. Kanske kände var värdig av det. Ändå Chelsea-ungdom och sådär. Hela den biten kommer hem. Göteborgssonen, förort. Det passar bra. Han passar in på väldigt många pusselbitar. Så här. Han skulle du säga är presskonferenskompatibel? Absolut skulle jag vilja säga det. Och jag tycker också att han är den som har utmärkt sig absolut mest nu. På de här matcherna som den bästa spelaren. Eh, utan tvekan. Och så kör vi liksom, kallar vi till presskonferens. Och presenterar killen som inte är med på FIFA- <laughs> och då, det, blir, det blir lite så här. Jag vet inte riktigt hur man värderar Men å andra sidan, en presskonferens Man kommer och visar upp det man har värvat Det tycker jag är bra Tycker du att man ska ha presskonferensarien? Eh, ja, men jag kan hålla med Antingen håller man det för spetsen bara Eller så håller man det liksom för alla eh, Och jag kan väl känna att det var snarare missat Man inte höll för affärerna Än att man kanske inte skulle ha hållit för eh, Georgie Som jag antar att ni pratar om Ja, men lite så jag, jag kände väl lite kanske att det var Det, det var lite... För mycket där. För det är många så här. Klubbarna har också ofta sagt det. Att, eh, varför ska vi ha presskonferenser? Media och sånt vet ju ändå alltid redan om det. Men det handlar om någon som kunna äga sin egen kommunikation och faktiskt visa upp att man är stolt över det man har hämtat hem. Och känner man det med Georgi? Absolut. Kör på. Eh, för jag känner mig dum som, som gnäller på det här nu. Jag känner mig lite lite dum. Men visst har jag lite lite botten i det. Okej. Det har du väl. Men jag tror jag tror att det kan vara så här Eller jag vet att det är så här eh, För en gångs skull så trodde ju Blåvitt att de skulle kunna gå i land Hela vägen med en värvning Utan att det skulle läcka ut i media För det, liksom, det hade inte läckt på något ställe Ingen, ingen, eh, ingen Journalist hade fått eh, Reda på vad som var i görningen Väldigt långt in i processen Och eh, Mats, jag pratade med Mats Grimm på, på presskonferensen här om detta eh, och han eh, Han hade liksom kommit till som eh, Med den georgiska klubben att det här håller vi tyst om Och, och sådär Så att allt var frid och fröjd och de planerade eh, presskonferens eh, tills eh, den Georgiska klubben lägger ut på sin Facebook-sida att eh, till i Göteborg. och Då tyckte väl Mats att det var inte riktigt hundra procent det här vi kommer överens om. <laughs> <laughs> Så han var lite snever det. Så att jag tror att det var liksom själva grejen att nu fanns det en mening av en presskonferens eftersom ingen skulle veta vem det handlade om. Vet du vad? Då vände jag kappan, bara rakt av. tycker jag att det var helt briljant av dem att köpa presskonferens. <laughs> Jag älskar ändå det beteendet Nej, nej, nej, fan vi, vi, vi håller tyst om detta Förutom på Facebook då <laughs> Hur gör vi med den här killens namn nu då? Georgi Karashvili mm. Jag har ju faktiskt eh, På banden när han säger sitt eget namn Ska vi spela upp det en gång eller? Ja Med Georgi Karashvili Med oss Bibi Parts ja, det vet fan om det blir enklare av det där. Då. Det gick fort, ska vi ta det en gång till. Ja, Georgi ja. Kharaishvili ja, med Usen BB Parts. då nu kan ni alla det. Nej, vi ja, vi, vi ja. får ju ta något annat här nu. Jag fastnar ju för BB Parts också. <laughs> det, det, det låter ju med som här verktygsföretag. Ja, lite så. Eh, vi får ju hitta ett smeknamn till killen. Och jag gjorde lite research på eh, Twitter här för att få fram ett bra namn. Och eh, skrocken kom då att vi skulle kalla det för lån med köpoption. Det är ju, det är ju inte twitch namn. Sen så fick vi då Kara ja, Okachi. Oka, Jicka, ja, Gio, Zabu, med tanke på förra klubben. Leksobra, jag vet inte. Meppe Giorgi betyder kung på geordiska. Glenji. Ja, det är bra. om jag tycker att Glenn, vi kanske ska begrava hela, hela Glenn <laughs> Daniel T. skriver Widowmaker. Och här blir jag ju oerhört nyfiken på vad han menar. Då. Eller orolig. Ja, någon kombination här. Vadå Widowmaker? Jag inte det för att man GP skrev väl idag om att han hade dratt något superskott i krysset och skjutit sönder hela träningen nästan. Kaka var den som kommer. med. Gugge, det känns ju lite väl likt. Något vi nyligen har haft. Cannelloni macarone är ju bra. Men sen hade du du ett riktigt bra förslag innan vi drog igång här, Jocke. Jag tänker ju kalla honom för Jorgens Maradona bara helt enkelt. Och hur omvänder du det till ett bra smeknamn då? Ja, det får ju bli Jordana i så fall. Ja, då heter han det. Från och med nu heter han det. Ja, men det funkar ganska bra. Jag menar var George Moradona och nu har vi en Giordana. Ja, eller hur? Någon sorts george hybrid Alla heter George i Göteborg ja, ska vi, Enades vi om någonting här? Gör Om ni kommer på fler bra smeknamn Innan vi verkligen spikar detta 100% så, så får ni gärna skriva det i, i sociala medier Hashtag babypod Gör det Du var ju lite inne på det Adrian här Att han hade inlett träningen Med något fullkomligt superskott Från helvetet Det är det enda som man har fått höra hittills Det var kallt också Ja just ja, det Kallt var det men eh, jag bad ju dig att göra lite research. Ni har ju faktiskt eh, oändliga resurser på allt i Ja, oändliga delar resurser. Eh, nej, men eh, David Berg som är vår redaktör, han hade ju samlat upp en liten text som han försökte översätta från lite olika nyhetssidor i, från Georgien framförallt. Eh, där man kunde läsa lite om honom och det var väl en del av det kan man väl säga kändes lite som propaganda nästan. Jag, jag har förstått det som att man i Georgien har satsat ganska mycket pengar från staten håll på att eh, För upp spelare och ett marknadsföra georgisk fotboll. Eh, och sen så är ju det här liksom ett för detta Sovjetland. Så att det finns ju lite den sovjetiska kulturen där liksom de ska läsa Dostoevsky, och liksom sådär att. Man, man kan inte vara fotbollsspelare som fika på friden utan det är ju disciplinerat och hårt skolat. Du menar, han är stöpt i någon sorts form, så att säga. Det, det, det verkar ju lite så. Eh, sen så har ju han. Tydligen, inre ryktesvis, då, så har ju flera holländska och belgiska klubbar varit intresserade av honom. Bland annat PS, PSV Eindhoven. Stod detta i Georgisk press eller i holländsk press? Nej, <laughs> eh, möjligtvis kan det ha varit Georgisk press. Eh, så det återstår att se lite hur det är med det. Eh, men jag vet att han blev framrustad till jordiska ligans eh, bästa mittfältare för året. Vad det nu är värt. Eh, och det är väl lite det man ska komma ihåg. Det är Georgiska ligan, det... Vilken nivå den håller. Jag menar, det hade ju varit rätt besvikna för att Blåvitt hade åkt ut mot ett georgiskt lag i, i kvalet till Europaliga. Man kan liksom. säga att det hade blivit rubriker då, ja. Det kan man absolut göra. Ja. Men så Daniel, som också med allt traditionen hade ju sett honom, han bor i Estland, så han hade sett Estlands ursätt möta Georgiens ursätt. Och då hade ju tydligen Georgie, det är mycket George här. Gioradona, Gigi. Ja, Juradona hade ju tydligen varit eh, överlägset bäst på plan den här matchen men som sagt Estlands ursäktlag mot Georgiens ursäktlag eh, återstår att se vilken nivå det höll övrigt men, men som sagt alltså, man kan ju inte döma en spelare för att eh, men han har inte spelat på bra hög nivå tidigare eh, så att, menar, han har gjort, det är ju en spelare som har gjort det väldigt bra från sig på den nivån han har varit sen så återstår att se, se hur bra det transfererar till allsvensk nivå ja men precis, han är bra och bäst jämfört med de han spelar med nu Och frågan är om det räcker i Allsvenskan som du säger Ja men precis Det ska bli, det ska bli spännande att se det i alla fall Vad är det för spelartyp då? Har han listat ut det i sin propagandatext? Det är en mittfältare som gör ganska mycket mål i alla fall Han gjorde ju 13 mål på 26 matcher förra säsongen och Han har väl ett så här målsnitt på 0,5 per match under sina tre säsonger i ja, Vad hans lag nu hette på S. Men de slutade fyra i serien förra året. Så, så att det är ett bra målsnitt så, där, så att man skulle kunna tänka sig att han är en hyfsat offensiv mittfältare. Så han, kom, han kommer förmodligen spela i ett 3-4-3 på någon av ytterpositionerna där? Eller i ett 3-5-2 som offensiv, offensiv mittfältare? Ja, det skulle jag gissa på. Men då har vi värvat en offensiv mittfältare- Enligt utsagor då, innan så skulle vi värva en anfallare Och vi kikade på anfallare med Champions League-kvaliteten Enligt Mats Gren, bland annat Och det slutar med en offensiv mittfältare Som inte finns med på FIFA var, Hur går tankarna där egentligen, Adrian? Eh, jo, men det var väl lite uppgifter om att man var ute efter en isländsk spelare Som mm. tydligen tackar nej på grund av konstgräset i allsvenskan Det är ju ett kapitel för sig, men vi släpper det för nu Och då tror jag väl att man Det här är väl lite en chansning Förhoppningsvis, nu har inte jag sett några siffror Men förhoppningsvis är det väl en billig chansning eh, Där man försöker Ta in spelare som kan bli Alltså De här spelarna, han, han har ju ändå utnämnts till Bästa mittfälten i Georgiska ligan Vad det nu är värt eh, Det finns ju världsspelare som har kommit från de här länderna tidigare Vi har ju Mikitärjan i Ja nu är han vid Arsenal men han kommer ju från Grannlandet Armenien vill jag minnas mm. Så att det lite är... enda spetsen i deras landslag också Han har det nog tungt på, på... på de landslagsmatcherna. han måste vara på överallt på banan <laughs> samtidigt <laughs> Eller hur? Ja. Nej men det är ju ändå så här, liksom, det, det, ju... det kan komma bra spelare därifrån uh, Nu vet inte vi riktigt vilken nivå ligan håller på Men ska man, man lite tro på vad som sägs om honom Så är det ju en väldigt talangfull spelare Han är kjätt att vara lagkapten i sitt lag Du märkte hur kritiskt jag lade upp frågan, Juki, va? Det var för att jag ville ha en sån fin uttömning av vad Adrian här. Ja. Jag tycker egentligen också att det blir spännande värvning. Med risk för att den... Mm. Ja, det, det finns ju en viss flopprisk. Det, här, det kan ju vara en spelare som är tillbaka i Jorgen om ett år också. Det ska man ju inte sticka under Solma. Men hur ser då kontraktsituationen ut i det här fallet? Ja, nu har man ju lånat honom i ett år, vi har förstått som. Och sen så har man fär färdigförändrat kontrakt och en köpoption då efter det här året. Man kan förlänga med ytterligare tre år förhoppningsvis är det en billigare lösningen än att ta hit en chansspelare på ett ganska långt kontrakt, till exempel som man gjorde med Sabba och Sabba och Kassim Prosper där de kom hit och skrev på ett femårskontrakt kanske var det väl, vill jag minnas Längre i alla fall Ja, en längre kontrakt och det var ju en chansning men det är ju ett femårskontrakt som man sitter med nu de har varit här ganska länge utan att ha gjort större avtryck och den risken kan man förhoppningsvis slippa nu då med Giorginio Giorgi Det blir mer och mer Giorgi tror jag Men det heter ja. han ju ja. <laughs> ja men det är den italienska accenten Som gör att det känns som en, en riktig jävla stjärna va? Ja jag köper det ja. Nej men Fokus här måste ju vara Att vi i det ekonomiska läget Som, som vi alla har blivit smärtsamt Varse Måste vi ju göra värvningar som är smartare utifrån ut, ut det också Och det är lite lustigt måste man säga Vad, vad det här silly gör med hjärnan på folk För att samma personer ser man på nätet sitta och vara helt vansinniga Över att det går back en massa pengar Det kan man vara med all rätt men det är också samma personer som i stort sett i nästa andetag skriker ur sig. Var är min jävla Champions League-anfallare? Det går inte att sätta ihop de pusselbitarna just nu. Så då får man ta en spelare som kan bli en succé. Men som inte är en succé ännu. För då har han inte kostat de pengarna som man inte kostade nu. Beskyller du gemene blåvitsupporter för att inte tänka rationellt nu, Jocke? Men det är väl lite grejen också med att vara fotbollsupporter Att man faktiskt får lov att inte tänka nationellt. Att men, släppa hjärnan <laughs> Men just när de här sakerna ställs på sin spets mot varandra Så kanske man ändå ska tänka Okej, okay, det här kommer en kille som kan bli någonting Det hoppas att han blir någonting Du var ändå inne på det här bokslutet som nu kom Och all den tråkigheten som var där Ska vi inte bara dra av det lite snabbt här nu? Ja, det kan man göra om ja. du vill. Vad har du att säga om det? Jag har att säga att det är jättetråkigt att vi backar 12,5 miljoner. Det är ju såklart superdåligt. Det är alltid jobbigt när man vaknar upp på söndag förmiddag och har backat 12,5 miljoner kvällen innan. Kanske inget trogbesök som har skett här. Och det är också jättetråkigt att se då att vår omsättning rasar ganska radikalt. Den var väl 153 miljoner året innan. Dock, en liten parentes i den 153 miljoner omsättningen var ju att det gjorde en ganska stor försäljning. Eh, vilket gjorde att den siffran sköt i höjden och blev all time high eh, med ganska mycket marginal. Vi bör väl ligga någonstans på runt 120-130 miljoner i omsättning och vi omsatte i år 108 miljoner. Och man kan ganska lättra en röd tråd mellan europa eh, Europaspel och de pengarna. Så att vi bör komma upp lite i omsättning. Vi bör se till att inte backa 12,5 miljoner. Men man har samtidigt gjort ganska mycket besparingar på många ställen och man ser att det går åt rätt håll. Det enda som egentligen är kritiskt om man ska säga det i den meningen är väl att shoppen backar ganska rejält. Nej men de siffrorna som ser ju väldigt extrema ut när man tittar på dem så här. Det är, vi har fått ner omsättningen med vad är det 33 miljoner nästan och nej, fått ner utgifterna med nästan 33 miljoner och fått ner äh, in, intäkterna med 45 miljoner eller vad? Det var. Mm. Men som, som du säger, det är mycket kopplat till spelaraffärer och till Europaspel. Alltså Europaspel är ju inte bara pengar in, det är ju utgifter med resor och, och så liksom att man får ta hand om det besökande laget. Jag för mig att någon har sagt att. Helt några pengar tar tar in på Europaspel försvinner ju igen utgifter. Och jag tror föregående år tror jag att det var ännu mer. När man tvingades att charta ett plan till Azerbaijan. Det kostar ja. inte som en fika i i centrala Göteborg, Camilla. Nej, men precis. Så det är ju både, det är både utgifter och intäkter som försvinner där. Och det är ju samma med agentarvårdena. Det är liksom, vi visst, vi sålde inte Engval men vi betalar inte 13,5 miljoner i agentarvården för Engval heller. Så de siffrorna Gå ut på, på, på båda håll då, Så att det ser ut som vi har gjort ett Väldigt avvikande år egentligen Men det kanske inte har varit riktigt Inte för att det var bra Men inte riktigt så avvikande Ja men det man kan säga också då att eh, när, när man tittar på det så är okay, 12,5 miljon eh, Back I, i, I de pengarna är väl inte Pontus-Dalberg-försäljningen medräknad såklart Så att det kommer ju En större kost och, och säkra upp eller räddar under nästa kommande år då, som vi redan kan räkna in. Även om man såklart inte ska försöka använda den till att go wild and crazy. Så att det, det känns väl som att eh, man håller på att dra ner på de kostnaderna eh, så, som man kan göra Sen så tycker jag att det är intressant att se hur väldigt många företrädare säger att nu ska vi öka intäkterna och sådär. Jag skulle gärna vilja se någon sorts tankoplan om hur man vill göra det. För det är det, det handlar om att göra. Det man måste bli bättre på att sälja varumärket i Göteborg så att folk faktiskt betalar pengar för ja, allt möjligt runt det. Det man har lyckats med nu till 2018 tycker jag är att. Det är egentligen två saker. Dels då är det att göra varumärket i Göteborg lite sexigare. Och sättet man har gjort det på, det är att ta in en tränare som är superspännande. Man har också fått hem till exempel Afane som är en riktig profil från Göteborg som bör spela i stadens största lag. I den ekonomiska verkligheten vi lever nu så är den en superprofil. Ja men verkligen. Och om man då drar det krast så är det, ganska, det är ganska svårt att sänka spelarbudgeten och samtidigt göra varumärket sexigare. Men man har lyckats den här gången så jag tror verkligen att man har goda förutsättningar för att nå ett riktigt positivt resultat 2018. Det var en liten utvikning åt det ekonomiska hållet men det har ju ändå med truppbygget att göra och nyförvärven. Transferfönstret håller ju på att stänga ganska tight kring truppen. Och snart så sitter vi med det som vi kommer ha fram till sommaren. Vad är det Meja hade sagt som det här? It's all about the money. <skratt> Hur ser ni på det då? Tycker ni att det är någonting som saknas i den här truppen om man nu håller sig till den ekonomiska verkligheten där vi faktiskt lever just nu? Ja, som är klart, man vill väl alltid ha en större och starkare namn men det finns ju en risk med det, och det är ju att det kostar pengar, som, och pengar vi kanske inte har. Jag tror väl spontant så här: det är sagt att det är ett återuppbyggnadsår i år. Vi har, ska sätta en ny spelare med en ny tränare och sådär. Vi har en trupp som är väldigt talangfull, som typ kan bli väldigt bra. Vi har väldigt många väldigt lovande spelare i truppen. Den är samtidigt, tycker jag, typ, det är inte som att. Om inte allting går åt helvete så ska det inte vara en uråkningstupp. Det är ju liksom ett lag som är bra mycket bättre än Sundsvall och Sirius och Trelleborg på pappret. Då kanske det är okej att man säger att vi, vi slösar inte massa pengar på spetsnyrförvärv. Vi accepterar att det här kanske blir en 7 åttonde plats i år igen. Men att vi bygger en väldigt starkt upp som till hösten kanske rader upp vinsterna för att då har spelet satts sig. Då har Spelarna tag tagit nästa kliv utvecklingen så jag är inte ledsen om man är nöjd sen blir jag inte jätteledsen om man hittar pengar till ett nytt nyförvärv och man ska ju ha i baktanker då att för till sommaren försvinner ju Pontus Dahlberg och då får man ju lösa den eh, frågan då också när det kommer så kanske snarare då lägga fokus på att eh, scouta och hitta Pontus ersättare i blåvit ja, det skulle jag ha gjort om jag var sportchef. Om det nu inte då är Erik Dalin. Jag tycker du är rätt på det på många plan där. Samtidigt har vi pratat om att värva spets. Det var ju snack om Sam Johnson till exempel, att han skulle komma hem och det hade inte varit en billig värvning. Den här islänningen, det pratades också, hade inte heller gått in på någon lägre lön och istället gör man andra typer av värvningar. Så att det finns ekonomiskt utrymme, det kanske inte gör då, men uppenbarligen så finns det pengar att hämta någon jävla stans. Det samma man ju förra året också Ja, det, det, det brukar gå att trolla fram På ett eller annat vis Jag har kastat den miniräknaren nu som en jävla dålig det, det skulle, Alla vet att det kommer ett sms till Nisse Viberg Inom väldigt snar framtid ja. Men frågan är då Om man egentligen inte bör jaga någonting På ansvallsidan, för där är det ganska tunt Just nu tyckte jag till exempel den senaste matchen Att Elias utmärkte sig väldigt, väldigt fint Men Jag tror också det är farligt att förlita sig På att det ska hålla hela vägen ut Och en, förlåt Tobbe, men ganska gammal Tobbe mm. Tobbe, jättefin och kommer göra sina mål Men får vi, frågan är om vi ska ha någon som Kanske spottar in ännu mer Det tror jag inte att Elias gör Jag tror Tobias vinner skytteligan i år igen Ja, nej, men det är lite ditåt jag tänker också Och om man om om kikar i anfallet Så vad jag saknar där Det är faktiskt lite fysisk styrka Och nu vet jag att det kanske inte är Just inlägg, nickmål som vi i första hand söker i år. Men våra anfallare, det är ju inga beasts som man skulle hitta på FIFA, utan det är ju små snidare snarare. Och då där känner jag liksom att där, där har man kanske en pusselbit eh, som saknas. För man vet ju också hur det blir i tävlingsmatcher när lag kanske börjar desperationssöka kvitteringar eller segemål, då kommer det komma en och annan lång boll inom straffområdet också. och Det hade varit fint med en anfallare som hade lite power där inne då. Det skulle bli sjukt spännande i att se om det blir så. För att lag som har tränat under poja tidigare har ju eh, spelat, enligt sin spelidé, ta mig fan till sista sekund. För det som händer, som du ofta pratar om, görs ju av väldigt många lag, även stor lag, ute i Europa gör ju precis på det sättet att man bara lyfter och sjunger och hoppas på det bästa i slutet. Just när bara klockan tickar, desto högre desperationen och desto oftare kommer den rakare bollen mot eh, straffområdet. Lite på det viset brukar det vara. Samtidigt såg man ju då Poja i Gävle som jag sa och i Dalkur där de verkligen sågade sig igenom och höll sig till sitt spel i det till sista sekund. Och det var i flera tillfällen som de faktiskt fick utdelning på att göra på precis det viset. Så det ska bli spännande att se hur blåvit hanterar en sån situation nu, säg att vi ligger under med 1-0 och det 89, om man inte går tillbaka till lyft allt nu för fan, nu lyfter vi det Det är väl det många spel, man hör ju tränare och spelare ofta prata om att äh, vi måste visa tålamod, vi måste ha tålamod i matcher och det är väl just precis det där det handlar om tror jag, att när det är sent och du vet att vi måste göra ett mål här nu, eh, att man fortsätter tro på sin spelare och inte börjar sjunga långt på eh, den längsta spelaren i straffanrådet Det finns ju också den bakvända aspekten på det. Eh, när vi ska försvara en ledning och andra lag lägga lite högre bollar mot vårt Staffanord. Det var exempelvis jävligt gött att ha Tom Pettersson 1,90 eh, och byta in eh, då. Och var lite, få lite nickstyrka och lite höjddueller. Och anledningen till att jag kommer in på detta, det var att när vi mötte Varberg så hade de varit helt sjukt långt in i mitt fältspar. De var 1,98, 1,94 eller något i den stilen. såg helt galet ut. Och då tänkte jag, okej okay, vad, har, vad har vi för, för längd i vårat lag egentligen? Har du gjort lite research? Jag har gjort research. Ett jävla grävjobb som vår vän Lena hade sagt i sin podd. Frågan är om det är ett grävjobb eller du varit inne på IF hemsida. Det är ju, det är ju snarare något sådär grupparbete i skolan än nivå på det. <laughs> men om man gör så här då att man räknar bort vissa spelare. Du tänker typ Pontus Dahlberg eller? Pontus Dahlberg räknas inte för han är, han är sällan på innemittfältet. Han är ja men han är lång och han men han är målvakt så han räknas inte. Andra spelare som jag räknar bort lite eftersom de inte spelar så mycket. Det är Kristoffer Dagrassa som är 1.90 och Benjamin Salo som är 1.96. Men jag tror inte vi kommer se jättemycket av dem. Jag tror att Dagrassa är kanske Femma på mitt just nu. Ja, och eh, Salo har ju till och med varit och tränat med en eh, Har väldigt kort tid kvar på sitt kontrakt. Och det känns som att blåvit försöker att bara bli av med honom nu. Jag räknar inte med sätt. honom i startelvan. Nej. Så om vi istället gör så att vi tar och tittar på en tänkt startelva- som jag kanske själv känner att det hade varit nej nice så se i helgen. Eh, borträknat målvakten då. Så ställer vi upp med Starfelt 1.85- Kalisi, 1.80 Seb Eriksson, 1.84 i backlinjen Emil Salomonsson, 1.82 Mix, 1.84 Afane, 1.74 Viktor Wernersson, 1.80 Och där framme har vi Seb Olsson, 1.80 Hussein, 1.80 Och Nia Ingbritsen, 1.70 Ger oss 1.79 i snitt ungefär Och det är en ganska kort startelva Det är en kortsnittlängd. Ja, precis. Men den är ändå högre än Barcelona-typ 2011. Så, så det är ju alltid något. Ja, så är det ju. Nu är ju kanske inte den inte riktigt lika bra som Barcelona 2011. Och vad, så har vi potentiella avbytare i truppen som kommer in. Det är August 1,89, 85 1,85, Nya Georgi 83 Elias 1,83, Boviklander en 18, 80 och Bill 1,79, och till och med Paka 1,67. Men det är liksom mycket längre än august 189 på mitten blir det inte. Jag ty tycker också jag har svårt att se att mina far är n 74 då han är kortare än mig och jag inte når upp till n 74. Det är officiella hemsidan som vi går på här. Ja ja ja, Tobias sen 80, stämmer det? Ja, det kan han nog vara, det tror jag. Han ser ut att vara lagom lång. Men min poäng här är, i alla fall Är ju att bli det en match med luftbollar så att säga Då kommer vi ha rätt svårt Och hur fin ticke vi än spelar i anfallet Så kommer vi få inlägg och fasta situationer mot oss Och jag känner att någon gett lång anfallare Hade inte gjort något för mig Även i det defensiva jobbet Ni förstår vart jag vill komma eller? Vem vill du ha då? Alltså, jag har inga spontana namn Men jag tycker att ska man värva en lång anfallare Då ska man vara riktigt jävla lång och stark Typ han Robin Simovic Som spelade i Helsingborg för några år sedan Den typen av längd Så att ska du faktiskt slå Ett långt inlägg eller chansboll Så, så kommer du träffa honom Robin Simovic gör väl i sig, typ Succé i japanska andra ligan just nu Ja det var inte han specifikt jag tänkte på <laughs> Men någon, någon typ av längd Dingo Felix är väl det. <laughs> det är, ja, han, var fin, han var lång var lång så, så slutsatsen här är att Du vill ha in en lång Anfallare för att säkra defensiven <laughs> Jag hör ju själv när du säger Att det låter inte så jävla <laughs> Men eh, Jag har varit intresserad i alla fall Och nu fick vi reda på resultatet Av den djupa forskningen Alltså det är ju sällan dumt att ha en target I laget, hur man än spelar Clickbait-polisen rycker ut igen. Glingberg, skönt. Ja. Som en jävla räddare i nöden Ja, och vi har dessutom fått hjälp Den här gången av Sonny som gick in och skrev under hashtag BBpodd och dessutom Hashtag clickbaitpolisen Han hade gjort sin jävla hemläxa där Det är där. nästan att man blir garanterad en medverkan I BBpod när man gör sådana grejer ja, Tyvärr då så handlar det med hockey att göra ja, ja, vi tar det Så att nu ska vi prata hockey här Men det, det, är, det är inte hockey i sig Utan det är väl själva beteendet då som, vi, som vi kan äh, antipremiera Och clickbaitpolisen går ut på följande. Vi hittar eh, ett så kallat clickbait där tidningen har försökt att locka till någonting som absolut inte är vad det verkar. Precis. Och då, var, då är det så här att eh, en av världens bästa och mest kända backar i hockey. Är er det Erik? Eriks, ja, till och med du kan ju det. Ah, Erik Karlsson är svensk, är högaktuell och det snackas tydligen väldigt, väldigt mycket om att han ska byta klubb då. Då kör vi satt hockey, Erik, God rubrik då De slänger upp en bild På Erik Karlsson Och en oidentifierad lagkamrat I honom, så skriver de Bekräftat, åtta var backen klar för Nyklubb, och så ska Niklas Gide för att innebandespelare Kommer till det rätta, det är också En helt annan sak, men det kan vi ta En annan gång, och då skriver han att de kommer Bli farliga Och då tänker man, ja, då var det ju klart med den här grejen då, som, som alla väntat på. Men då visar det sig att det är ju inte Erik Karlsson, eh, utan den andra snubben på bilden, eh, Odoja eller något i den stil. Som ingen vet vem det är. Ja, precis. Som inte alls är lika intressant i alla fall. Det är han som är klar för en ny klubb då. Ja, men det är ju fint. De har ju börjat med, det, det kan man ju se faktiskt en trend i det här klickbaitandet, eh, att Att de går mer och mer åt bildklickbait. Så det är ju på frammarsch då, liksom. Att man skriver någonting, lägger upp en bild som får en att tro att det handlar om något annat. Och sen har man klickat för Det är lite så här, det här så här, svar på att sälja med slattan, eller? Ja, men det kan, det kan man säga. Även om han har ganska få likheter med slattan, för övrigt den här Erik Karlsson då. Men eh, bra jobbat där vi har satt och på Peter Ide. Eller, nej, Stefan Ide. Niklas Ide. Niklas Ide. Hans inneband är bror. Ja. <skratt> Hellymix. Säger du dig någonting, glömmer eller? Det låter ju som en gammal godis ja. Nej, det är så här, det är om man tar de två målskyttarna i veckans match, i mot Öster och så trycker man ihop deras namn så blir det Helg-Mix, Simon Helg och Mix-Diskrut som gjorde målen där det stämmer. Det var också, jag blev ju lite upprörd över att Simon Helg ändå såg så pass fin ut. Han borde ju verkligen byta sin agent. Jag tyckte att han höll nästan till alltrens klassnäsplanter. Du undska att han hade sett lite mer nedgången nu. Ja men jag, det är min tanke är ju att han ska vara lite mer i eftersom hans här, karriärskurva har pekat åt precis den riktningen ja men jag tyckte han var ganska bra när han var i Helsingborg och Hammarby Men sen så följde han ju med dem ner i Superettan Och vad jag vet, kommer han väl alla upp i Allsvenskan igen efteråt? Nej, nej, nej, visst och, så här, och sen så var han ju Åtvida Bergen eh, Vilket kanske inte är så jävla roligt Framförallt när man såg på så Åtvida Bergen i Östersund igår Då förstår man att där vill man inte hamna För att slutligen då hamna i Växjö liksom. Och ytterligare då liksom en sak, han borde ju ha namnet med sig då. Det borde, han borde vara lite mer intressant. Enligt den här David Luish-faktorn som jag pratat om tidigare. Ja. Med, har man en bra fysyr så kommer man längre i karriären också. Han har ju ett bra namn som är catchy. Det är väl klart alla kommer ihåg Simon Helg. Liksom, det är namnet. Han borde spela en bättre klubb menar du? Jag har mig att jag utnämnde honom till någonting i det också. Till mm. någonting? Någonting som hade med sexuella... Grejer att göra Jag för mig att han var den som fick ligga mest i laget Något sånt i den stil Ja men det ha, måste ju vara varit på namn också Jag kan ha sagt det här utanför podden också Jag är inte helt säker Oavsett så har ju Simon Helg har ju Det där med sig utseendemässigt Det är ingen jätteuppförsbacke för Simon Helg När han entrar GGs Eller vad fan det kan heta i Växjö jag Går in på krogen i alla fall GGs slog gud då eller där Ja det vet jag Det, det, det är lika, lika mycket småpistad liksom Det måste vara Harris Säkert Harris Super mycket Harris ja, ja. feeling på Växjö alltså ja, ja. Ja, det var, så vi gick in i var det är guldsmedsgården? Det hette Uddevalla. Nej, men ja, fifan. Simon Hellg har den bra Alltså jag tror, jag tror att Simon Hell fick ligga mycket i alla fall. Det var det. Och han var ju uppenbarligen en bra fotbollsspelare då. Det var där jag skulle komma. Jag blev ganska förvånad över att han inte har blivit ryktad med en klubb jag, jag satt precis framför Gren som såg honom där. Jag tänkte så här, det, det kan, du, kan du fundera på. Har Simon Hell fått alldeles för mycket utrymme i den här podden nu? Ja, men han fick det en gång. Ja. Vad tyckte du om matchen då ja, det, det är inte det roligaste resultatet Man har hoppas på att vinna den matchen Och spelmässigt så tyckte jag att Blåvitt var det bättre laget Nu går det ut på att vinna så att, Eller göra fler mål motståndaren Så att det är, man får ta det där efter Men om man tittar på grundspelet Och hur spelarna hittar varandra Så tycker jag att man ser att Blåvitt Precis som Poja säger att man har som ambition då, Man utvecklas för varje match Och det tycker jag att man ser det alltså Spelarna hittar varandra på ett sätt Som, som jag inte har sett på, på länge i Blåvitt Sen är man ju fortfarande, och det kanske har lite med den här snacket som vi var inne på tidigare Man är lite svaga när man kommer in i straffområdet, alltså offensivt straffområdet då. Det känns som att spelarna lätt håller våra spelare, våra blåvitt spelare, borta från bollen Det är, det är lite svårt att ta förbi där Och det har vi kanske inte sett samma förbättring i under försångs, eller försångs, nu i Men sen i sen vintras För att dra en golfreferens där när vi ändå pratade om Joakim Hanes och hans beteende mot Mikael Stare. Det var en scen. lätt fade bara. Ja, så är det ju eh, ganska lätt att få bollen på green men när man väl ska putta in den i hålet så blir det svårare. Och lite så har det väl ändå varit. Man, det känns som att vi sågar oss fram genom eh, hela spelet och vi vill framförallt, absolut inte under några som helst omständigheter slå inlägg med våra wingers för det blir att de blir väldigt statiska, fastnar på kanterna för att sedan spela snett inåt bakåt eller eller snett rakt fram. Vi vill inte gärna gå rakt fram och slå inlägget. Inte ens vid de tillfällen när vi har två rena anfallare i boxen och bara kan egentligen klippa in den så vill vi göra det. Om det är satt som någon sorts regel det vet jag inte men det kändes väldigt monotont men samtidigt känns det också som att man verkligen försöker arbeta bort det beteendet. Ja, men jag får ge er rätt där. Jag hade tänkt säga något i stil, med att... Om man, ska, om man ska se det som ett eh, truppbygget, som en eh, konstnärlig process... Så har man i alla fall hittat en bra ram att sätta tavlan i. Nu får, måste man bara hitta tavlan också och måla den, så att säga. Referensernas avsnitt. Ja, det, så kan det vara bland Jag har några punkter eh, som jag ville ta upp. Varsågod. Vi börjar här på, på minuskontot då. Jag tycker att Sakor... Gör en, en, en märklig och dålig match Eller Felet med Sakoda har varit hela tiden eh, Det kanske är därför man har varit tveksamma på Att göra en förlängning med honom till, till årets säsong Det är att han är för trög I allting han gör nästan eh, Han, han liksom är liksom lite för trög I tanken och, och kanske hinner inte Dit i situationerna eh, Mentalt Och sen så när han väl ska springa dit så är han för långsam också ja, det finns ju också en sak i Sakurs fall och det har ju med passningsprocenten att göra som var alldeles för låga. Och man kan säga så här, om man, om man spelar på en kant och ska krossa bollen till andra sidan och man vill få upp en spelare, det vill säga att man får kanske en back då och plocka den bollen då kan man lägga den bollen lite framför backen så man lyfter hela spelet och hela laget. Och det tankesättet har lite Sakur hela tiden att han vill nog gärna lyfta det Och då lägger han gärna bollen lite framför spelaren. Men när man gör det lite för långt så resulterar det ofta i att motståndaren tar bollen istället. Och det var någonting vi fick se väldigt många gånger under den här matchen. Där han passar bort bollen egentligen på rakt öppna ytor och skapar livsfarliga kontringar. Och det är liksom det första vi måste bromsa. Sen har han på sitt pluskonto att han kanske är, Han är för fan den närmsta Gustav Svensson vi har haft i laget sen Gustav Svensson. Jag vet att du sa det tidigare här Adrian. Men han är en sån kille som har varit perfekt att ha framför backlinjen, känns det som, och stöka. Men just nu, som spelfördelare på in i mitten, så blev jag fan orolig. Ja, men precis. Och, alltså, han, han vinner ju faktiskt väldigt mycket boll. och Man ser ju på passningsspelet att han läser motståndarnas spel väldigt bra. Sen så kan man ju, som du säger, inne på jag är lite tveksam till att han läser blåvitt spel ibland. <skratt> För det är inte helt klockrent vart de bollarna går efter de lämnar honom. Sen tycker jag att han gjorde en ovanligt dålig match senast Han har ju varit bättre tidigare under säsongen Det känns som att det var han som stoppade upp väldigt mycket av bollarna Som ska gå igenom in i mitt vältet. Och när vi spelar på det sättet att väldigt mycket ska byggas Och passas och sågas fram Så är det ju dumt att ha en stoppkloss så att säga För att dra en annan referens då Så ser man ju dock en jävla Jakob som potential I Vajabasakor Man ser att det finns så himla mycket att hämta ut av honom. Så jag hoppas bara att tåla emot det receptet på honom att han får spela sig in i det. och Det känns verkligen som att han kan vända om och bli en riktig jävla nyckelspelare för IFK Göteborg. För, för när du säger de här crossbollarna till exempel. Det känns som att han slår dem med jävligt bra precision. Det är bara det att han vill slå dem till fel ställe ja Det finns många spetsägenskaper Tycker jag hos honom Så om man bara får fram dem så kommer han vara Man kan säga att han är för att dra en ytterligare en referens En oslipad diamant Wingback-spelet Vad vill vi med det egentligen? Öppen fråga ja, det är en lite intressant fråga. För jag tycker ju man får inte inlägga riktigt. In i straff vet jag att vi också pratade om här tidigare. Eftersom anfallarna är 1,70 cirka så. Ja, men typ så. Men då blir det lite frågan om vi ska gå in centralt. Ska vi ha folk som springer ut på kantarna då? Är det, är det rätt? Och har vi, de, har vi de, alltså Emil och Billy nu som svarade senast, är det de spelarna som. Som saksas in i straffanåret, eller ska, är det tanken att de ska komma och försöka slå in snett inåt bakåtpassan? Jag är inte helt tydligt på hur du tänkte. Ja, just där kände jag väl att det var kanske som otydligast. Vi börjar med det negativa nu, lyssnare. Vi kommer prata positivt också, men man får ta var sak i, i sin ordning. Ja, men vi, vi vinner inte på hemmaplanen mot ett superrätt anlag. Så, så jävla mycket ballonger och, och blommor ska det inte vara. Får jag fortsätta? Min får Tack så mycket. Vad jag skulle säga var att det känns som att det just. ...på wingbacks-positionerna som det är som mest oklart. Vi har väldigt många gånger Billy som fastnar i en väldigt statisk position. Det var nästan lite som Hightam al första två månader när han var i FK Göteborg. Hans största problem då var att han tog emot bollen och sen rörde han sig inte. Och sen när han blev en väldigt mycket bättre vänsterback... ...det var när han tog emot bollen och tog ett steg i mottagningen. Och helt precis så hade han gjort sin en jävla massa yta. Lite så ville jag se Billy göra också... Men han hamnar i en väldigt statisk position vilket gjorde att motståndaren var där väldigt snabbt vilket gjorde att han tvingades i 95% av alla fall spela tillbaka till Sebastian Eriksson. Nej men precis för antingen är det så att Billy kanske inte riktigt vet vad han ska göra i matchen eller så är det så att han inte är tillräckligt bra för att göra det han ska göra då. Det, det, det kan inte jag säga exakt i det här läget hur det egentligen ligger till. Sen så tycker jag att det är många som har hackat på bilden nu. Liksom, tycker att han håller inte för allsvenskan och allsvenskan. Eller att han håller inte för blåvitt snarare. Men då tycker jag också att man måste lägga in den här ekonomiska faktorn. Som jag bara känner att jag kommer med en jävla med den hela tiden. Men nog fan duger Billy Nordström för att vara nummer två på wingbacken i det ekonomiska läget vi har. Vi har inte råd att värva in mer spets på den platsen. Så en backup kan han absolut vara. Ja, men jag tror i alla fall på en tydligare rollfördelning när det kommer till hur wingbackarna ska agera. För just nu känns det som att de är lite osäkra. Mm. Mix Diskerud, den ofrivillige yttermittfältaren <går> heter <min> nästa <går> punkt här. Eh, vad är det med Mix Diskerud? Kan man, kan man tycka som gör att den här väldigt fina lenfotade inemittfältaren ändå hamnar som ytter hela tiden? Min uppfattning i alla fall under när Jörgen Lennartsson var tränare var ju den att Mix var en spelare som var, han var så pass bra på egentligen allting han gjorde att du kunde stoppa honom lite var som, och han gjorde fortfarande ett helt dugligt jobb. Även om inte det kanske var den positionen han var bäst på så gjorde man kanske bedömningen att det var bäst för laget att ha honom på den positionen för att det fanns ingen annan att ha där. Ja, men något åt det hållet var det, eller så i Jörgens bygge så var det väldigt mycket också att de elva bästa skulle spela. Och om inte en av de elva bästa hade en plats liksom naturligt så skapar de en plats för en, något åt det hållet. Ja. Men lite därför så fick jag väl kanske någon sorts järnblödning nästan när jag fick se att Mix skulle spela ytter. Nu gör han ju bra ifrån sig och gör målet också, men det tycker jag inte är egentligen spela någon roll för det målet kommer ju kanske med till genom en tillfällighet då. Men jag gjorde i alla fall så att eh, Det kanske ska vara en återkommande punkt i programmet att vi sms:ar Poja. Har du mässat med Poja igen? Ja men det har jag gjort att och... han inte har blockat ditt nummer ännu. Nej ja, men han är fortfarande trevlig också <laughs> när jag sms:ar. Jag frågade helt enkelt så mix som ute Ja. <laughs> um, jag, frå jag frågade hur det kunde komma sen och tyckte att han var klockan som inne i mitt i hans lag. Och då svarade han så här: "Hej Han pressade bara högre upp, kom ner centralt som en offensiv spelare centralt när vi hade boll. Detta är på grund av att han pressar bättre än till exempel Amin i en första press. Sen kommer han spela mycket renodlar in i mitt också, som du säger. Vi är bara uppmana folk här nu, mässa inte poja Vi har ett litet utbyte med poja kan man säga Inte ett utbyte, men han har väl insett det att Det är väl jättebra om de får veta lite så slipper de sitta och prata om sånt De inte har koll på Tyckte du det blev för transparent här nu eller? Mm. Nej, jag vill bara inte att, messa, att pojas telefon ska totalt surra ihjäl sig Nej, men får man väl säga att man får svar på tal i alla fall va? Ja, absolut och jag kan definitivt köpa den förklaringen också Och om det faktiskt är så att våra tränare har så pass uttänkta, nästan som handbollstaktiska grejer, liksom att du spelar här i försvar, och du spelar här i fall. Det, det gillar jag vad jag hör, så att säga. Absolut. Mix i övrigt, för ska vi säga när vi pratade till och och där. Jag bara räknar med att de löser så att mix är kvar hela säsongen. Och händer det något annat så får vi väl ta det då, va? Så får vi hantera det då, ja. Nästa punkt, nästa in i mitt fält är det då, eller? Det kan vi göra, vi kan gå på Amin Afane direkt. Då. Jag tycker han utmärker sig även denna matchen och vara den absolut bästa spelaren på planen. Jag tycker att Amin Afane är en supervärvning inför året 2018 och han har egenskaper som påminner om Pontus Farnrud på väldigt, väldigt många plan. Jag tror att det kommer bli en så jävla viktig spelare för oss det här året. Framförallt senaste matchen tycker jag väl var Amins bästa i blåvet hittills. Och framförallt i, and, ja, i mitten av matchen ska man väl säga så ser man ju liksom hur han sätter fart på bollen. Han slår väldigt bra crossbollar. Det är ju de långa bollarna som Sarkozy försökte göra men kanske inte lyckades med. De lyckas Amin med och imponera på mig på plan. Så samtidigt så tror jag att det är en väldigt bra viktig värvning för Blåvitt och den bild man försöker förmedla. Vi har tagit tillbaka en Göteborgs kille han har varit ungdomsproffs i Chelsea. Han skulle aldrig gått till AI. Alltså blåvitt ska inte låta en sån kille gå till AIK i det läget som han gjorde. Men nu försöker vi rätta till det problemet. Vi tar in en kille och jag har ju lyssnat på hans intervju med er och hur han pratar om hur han såg på Blåvitt som ungdom. Och det är ju nog väldigt bra. Utanför planen för Blåvit att ta in honom nu och visa omvärlden att det finns en plats för Amina Farna i Blåvit också. Just det du säger där om att du lyssnat på och hela hans bakgrund hur man såg på Blåvit. Vi har ju fått faktiskt, det är väldigt roligt, vi brukar inte berätta om hur vi får reaktioner. Men vi fick väldigt mycket fina reaktioner från människor med inflytande ute i förorten om man ska säga på det viset det är väldigt lyssnat avsnitt väldigt många som uppskattar det och det känns väldigt kul att vi kunde nå ut med det avsnittet dit ut för vi tyckte också att det var superviktigt Ja, om vi backar tillbaka in på själva spelet på planen då så, så, så tycker jag absolut att ni är rätt ute och jag skulle vilja dra det så långt som att säga att en av kanske några få nycklar för att få det här laget att, att prestera bättre än vad truppen är och nu förstår jag vad jag menar i år, det är att Se till att använda min fane på helt rätt sätt. Att sätta honom i spel. Att, så att han blir den spinden i nätet, om man ska säga, som, som gör att han får, får ut sina kvaliteter max. Där är, det är en sån sak som verkligen kan lyfta och, och göra blåvitt Anno 2018 bättre än vad vi kanske egentligen är. Alla goda saker är tre, så säkert även Amina Din fan. Sista punkt. <laughs> ja, eh, Elias Åmarsson, bra eller fake? <laughs> och förstår du vad jag menar med det då? eller? Ja, jag förstår nog, men du får ändå ta utvecklingen Ja, nej, men Elias, kom, när han kom hit Vet vi alla Jätte, jättebra eh, Halva av säsongen när han var här Och gjorde mycket mål Och var viktig för vårt spel. Sedan dess så har han inte gjort mycket väsen av sig Förrän den här försäsongen nu Där han har gjort en del mål Och eh, Lyckats med en hel del saker men jag kan tycka att det är inte på det sättet som han gjorde det när han kom hit då som han är bra. Utan det kan kanske vara med tillfälligheter som gör lådan att, bollen, att, bollen, att bollen trillar in. Är han verkligen så bollsäker exempelvis så att han kan passa in i det här systemet som, som en av två forward som vi har just nu? Jag är fortfarande osäker, jag känner mig inte överbevisad där. Ja, jag förstår vad du menar Sen Samtidigt så vill jag vara försiktig och positiv till Elias Jag tycker ändå, om man jämför med Utan att nämna några namn och sådär Så tycker jag att man har sett andra spelare som gått igenom lovet Där man inte riktigt förstår hur de kom dit typ, Man ser inte riktigt det här Man ser liksom inte diamanten bakom det oslipade I Elias fall kan ju ändå känna att man, När man ser honom spelat Han är inte helt obegåvad fotbollsmässigt Men att han får inte till det olika anledningar eh, Ibland så tänker jag mig att Han är en sån spelare som kanske behöver väldigt På gott och ont eh, Då är du spelare som kan vika framtiden också Men att det är en spelare som behöver Ha det här liksom flowet Och att när han har det så går det väldigt bra för honom Och när han inte har det så går det väldigt dåligt Man ser ju liksom vissa bollmottagningar Och vissa skott att Det, det funkar inte Det som jag ser som positivt med Elias är att han känns väldigt dubbelfotad. Vi ser två stycken fina avslut av honom här nu som är hårda skott. Där han skjuter med sin vänsterfot. Och vi har ju även sett honom göra fina avslut med sin höger fot Och ligger man längst fram i det här spelsystemet och i mitten... Där Elias placeras så är det väldigt viktigt Att kunna utmana med bägge fötterna Jag tror att Tobbe till exempel i ett sånt fall hade fått det väldigt svårt För det är väldigt lätt för motståndaren att läsa Att han aldrig vill gå in på avslut med sin högerfot Medan Elias kan överraska Sen så det som du pratar om där med Hur han var i början kontra hur han är nu Ja han dyker upp mycket mer på ett annat sätt nu Och får bollarna till sig så han bara kan stöta in på ett tillslag på ett helt annat sätt mot när han kom den hösten. Och hur han kunde stå stilla stående i staffområdet och därför göra ryck dra sin gubba och göra målet. Så det är två väldigt olika typer av spelsystem vi ser honom spela nu. Men jag hoppas ju att hans självförtroende går upp så pass mycket så att han får mycket gratis med sig. Ja, men det var precis det som du var inne på här nu så jag menade. För det som jag tyckte var grejen med Elias när han kom. Det var att han kunde faktiskt som inte är men och inte jättekraftig men kunde ändå vara någon sorts semi-target spelare som man kunde slå bollar på. Han kunde ta emot bollen vända och vrida och, och få med sig och han gjorde sin patenterade skottfint som alla gick på den. Lite Niklas Alexandersson light på den. Och, och fick eh, dessutom, massa lägen och stängde dit en hel del bollar. Men nu är det inte sådana mål. Det är inte där han är bra nu, utan han dyker upp och så, så skifflas bollen in. Och så kommer mix och över ryggen på honom. Och så, så, så blir det mål. Och det är fortfarande sådana mål som eh, kan vara tillfälligheter. Det andra kan inte vara tillfälligheter. Ja, Ni fattar vad jag menar. Handlar de var där också? Så är det ju givetvis. Det är inga mål blir till för slumpen, men jag köper absolut att han kanske inte kommer för att det här. De målen han har gjort nu är inte riktigt lika mycket hans prestation som du var tidigare. Kan vi summera det på det viset? Mm, det tycker jag. Ja, det var något mål i träningsmatchen som jag tyckte han gjorde ganska mycket på egen hand. Men i övrigt så kan jag hålla med. Vi ska inte vara helt överens. Lite, lite, lite. Det ska vara lite. Ja, lite, ja. lite grann ska det vara. Ja, Men tror fan att vi hoppas att det ska gå bra för Elias Ja herregud En ung ursättlands från Island det, det, det, är klart. det är ju säljbart om inte annat Ja, ja för helvete Det fick, vi ju, ja, 20, det taskigt, det fick vi ju 2002 också Och vi ser resten i historia liksom. Ja. På söndag klockan 17 Spelas en match som förhoppningsvis är den som avgör Gruppen i kuppen ja, det gör det inte på något mer så rimligt. där. Sirius borta i Uppsala söndag klockan 17 på Anrika lötens IP. Jag <laughs> säger <laughs> <Alltså>, jag tittade liksom <laughs> henne. De har ändå en läktare där och det är väl 11 stycken rader eller någonting så att det ska nog kunna gå och trängas lite där om man vill stå och frysa i Uppsala en god söndag i mars. Med tanke på hur kvaliteten var på Sirius och hemma Arena studenternas Förra året ungefär vid den här tiden så vill jag inte ens tänka på vad det är för schabbigt jävla konstgräs som ligger på den arenan. Så, så räkna inte med liksom, att, det, att det rullar bra. Men trots detta så är det ju en kuppgrupp som ska avgöras. Som sagt, Adrian, kan du ge oss förutsättningarna i gruppen här? Ja, det är väl så skojigt att alla lagen kan <här> gå vidare. Men blåvitt är det enda laget som har allt i egna händer inför avgörandet. Blåvitt har ju. Fyra poäng Och leder gruppen med det Och vinner man ser man ju vidare Det är rimligt Ja precis, det är så vi ser det Varberg vill jag minnas led två De slog Sirius för förra omgången yes. Och sen så är Öster tre, de har spelat två urmatcher Mot Blåvitt och mot Sirius Och Sirius då jumbo Kan man väl säga med en poäng. Men det är ju så att om Sirius slår blåvitt med två mål, vill jag minnas. Och det blir oavgjort mellan Varberg och Öster. Då är det helt plötsligt Sirius som går om på målskillnad och går vidare från gruppen. Det är alltså ganska stora möjligheter för alla att vinna den här vändan. Ja, men det var till och med så att om vi spelar 0-0 i matchen och Öster skulle vinna med 1-0 va, så ja. går Östervidare. Ja, kul för Öster. Så det gäller att prestera på Anrika Lötens IP. Ja, vi ska nog inte räkna med att andra lag gör jobbet åt oss utan det är nog en seger som gäller mot Sirius. Mm. Och det gäller nog ändå att göra mål i den här matchen. Ja, om man ska vinna så gäller det definitivt att göra mål. Det är en bra tumregel att ha. Men det gäller nog att göra, i alla fall att göra minst två mål för Det är väl knappt spelbart pengarna tillbaka att Abdul Razak kommer göra sitt första mål någonsin i Sverige ungefär mot oss på Anrika Lötens IP, eller vad tror ni? Det känns ju som att han har så vill betala för gammal ost. Hur gammal du nu än kan vara, liksom. Gans ganska ny ost, men ja. ändå röten, liksom. Ja. Sen är det också en fråga om kvartsfinalen om, om vi nu ska gå händelserna i förväg här lite det ska vi inte göra men vi gör det då vill vi lekt med tanken att Blåvitt går vidare så är det ju de bästa gruppsegarna som har hemmaplansfördel i kvarten och med sju poäng så är det lite svårt, det kan ju lätt bli en målskillnadsaffär där och Blåvitt har inte den fantastisk målskillnad i gruppen just nu så det kan vara bra om nu möjligheten finns att göra ett mål Och det ska man inte underskatta på något sätt att fördelen det är faktiskt då att spela den matchen i Göteborg ja, det är både sportsligt och ekonomiskt. Sirius har väl en halv startelva på skallistan, om jag förstår eller hur ser det ut där? Mm. Filip Hagelin måste väl vara skadad för det har han väl varit sen Aj, men, Evigt skadad. Stackars Filip. Ja, han ja. förlängde ändå i oktober med Sirius och fortsatte då att ligga i sängen och vara skadad. <laughs> <laughs> det är enkel förlängning. Jag ser ett mönster där. Ja. Ja, men någonstans så är det väl helt enkelt så att eh, det är väl dags för första gången på allvar i år att gå in och prestera och plocka hem poängen bara. Och då skulle det bli väldigt spännande att se då om vi till exempel ligger i ett 0-0 läge och vi måste trycka till om vi då lyfter långt och börjar ändra vad han spelar i det helt totalt, eller om vi kör ända in i kaklet och Det kommer vi inte göra, för vi har, in, vi har ingen att slå på. Nej, så är det just det <laughs> nej, Det har ju inte stoppat oss från att slå långt ändå Nej, nej, gud <laughs> Nej, men det är väl bara så att detta är en match som IFK Göteborg ska åka upp och köra över ett formsvagt och skadedrabbatt Sirius och ändå sticka ut eh, någon sorts haka inför fortsättningen av säsongen. Elias gör Ja nu är det många som blir glada va För det här, det här var något som folk eftersökte Och frågade efter Ja förra veckan va Ni utsåg inte en idiot den här veckan Hur fan Nej. tänker ni era jävla idioter Ja och, och där hade du lösningen på gåtan ungefär kanske Ungefär så, vem är veckans idioter Jag, ja, jag, jag, har... tror, ju, jag tror ju att jag vet ja, fast jag är. har en bubblare som jag tänker tänk dra först För att det är, det är helt sjukt det här Det har ingenting med fotboll att göra Och nu hänger jag ut en arbetskamrat här Men skit i det Oh, okay. ja för det, det, det är nämligen en kille som jag känner då Som... Ja, det, det, det är för dumt alltså. Det här är smalt då Ja, det är mycket sval, men ni kommer ändå förstå det eh, Han har träffat en ny tjej Som han är uppe över äranen förälskad i ja. Ja. Hon röker mm -hmm. Och ska sluta röka ja. <laughs> Och då är det... Han har alltså börjat röka För att de Ska kunna sluta röka Tillsammans Det är ju som en helt ny nivå av, Jag vet inte Det, det, det jag är ledsen alltså men det, Han är kommitad till målet som går liksom över det. hela havet efter vatten på något sätt Jag vet inte, den referensen stämde inte alls Men ja, det är inte så smart Okej, okay, jag köper att den där okända karaktären blev veckans eh. Nej, men jag har, jag, har, jag har en riktig också du har en ort, ja. Okay, ja. Och även om många har varit på den bollen så, så måste man väl säga mm. att om man nu är uttalad som blåvitsupporter eh, man har en son som spelar i IFK Göteborg så ställer man sig inte i klacken till ett annat allsvensk lag var de än må spela med en halsduk från Östersund på sig. Det gör man inte glänniskan. Jag tycker att Även om du åker på alla möjliga jävla uppdrag för Unibet eller vad det är att få betalt. Även om du har en inställning till livet att det är ju det där gött alltihopa. Man dricker bara bärs och man får hålla på vem som helst och Sverige är kul och tjäna tjäna och en stor snus. Så för andra människor så betyder det ganska mycket att en gammal blåvit ikon... Och i ett annat allsvenslags halsduk. Det finns många människor som faktiskt blir illa berörda över det. Och även om inte du tycker att det är så själv så tycker jag att du ska tänka till lite där. Så det är egentligen inte själva resan i sig som du stör på utan det är just halstuken. Men där tar han liksom det sista klivet över i liksom någonting som blir eh, ett hån mot många. Och som sagt han kanske inte förstår det själv i det här läget. Uh, men då måste det finnas <laughs> Det måste finnas någon jävla Försvarsmekanism mot att Slippa seglar nu ser han, i, i Östersundsalsduk Nej ja, det blir ju nästan en som ett hån uh, Mot uh, Oskar eller oss Ja, men mot av supporterna på något sätt ja, men att man, man tar bort liksom det, vad det innebär att vara support och säga att, det här spelar ändå ingen roll. Det ni håller på med, det är, det är bullshit bara. Eh, nu, nu har vi det kul, det är väl den enda gutta här, den Nu tar vi en bärs Fan, nej, jag, jag köper inte det. <skratt> <skratt> Eftersom den nya blåvita vågen ska bara svepa in över Uppsala. Som är hemstad för en av Sveriges kvinnliga artister. Så tycker jag att vi lägger på något med Madjo i bakgrunden här bara, glimmar. Åh, oh, vad gott. Och så gör vi så att vi tackar Adrian så hemskt mycket för att han kom hit och medverkade i bb -pod. Tack så mycket. Har du något du vill pusha bara, Adrian? Sådär? Någon, någon sida man ska gå in på och titta? Eller när man kan se dina alster? Ja, man kan ju alltid gå in på Alltid Blåigt på Svenska Fans eh, Och läsa lite där. Vi är flera som skriver där. Och tar in gästkunder så ibland också. Och jag tycker allmänhet att supportrar ska engagera sig mer Oj oh, ja, absolut gör man, gör man inte en podd så kan man göra något annat kanske Jo precis, alla kan göra någonting Och det behövs Kolla in vår huvudsponsor Melrose Company på Kungsmässan i kungsparken. De finns också på Facebook och på Instagram och på alla sådana ställen. Ni Jättebra. hittar länkarna hos oss. Kolla också in ekonomistyrning om du, precis som vi, bara är värdelös med allt som har med bokföring och skit och trista saker att göra. De här två rövarna hade inte suttit här om inte ekonomistyrning hade hjälpt oss. Det kan ni vara helt säker på. Då hade vi eh, gjort BBP från Kumla. Det är en sak som vi är säker. Tack så fan för Att ni lyssnar på BB-podden den här veckan Det är så sjukt roligt att ni lyssnar Och vi blir så jäkla glada för all feedback Och vi blir extra glada att ni är extra många Som lyssnar den här våren Blåvitt mot Sirius på Anrika Lötens IP I Uppsala på söndag Tror ni att Veronica kommer?